Berrogoi urte ospatzen ditu aurten emiagitzeko ikastolak eta viajana, eskuararen nazioarteko eguna denez ere estakuru upoitak ginoen alazne petuia beraz biahitzeko ikastolako erakaslea uh, gumitatzeko goizuntan egun antzure. Egun antzure. Alazne petuia eh, berrogoi urte sohtu zela, ogoita amabost urte erakasle zirela ikastola hortan. Garaiak kambiatu dira initz, hemendikunara. Garaiak kanbiatu dira eta kanbiatu dira onerako Euskararen honean ere. Hasta Aztapenean, miarritzea aipatzen denean, ez da bagnekaldia bezala aipatzen iria turisten dako, eta zinez bere lekuaren atxe maiteko zailtasunak ukanditu ikastolak? Bere lekuak ukanditu, bai, benen jakin behar da, miarritze ez direla bakarrik turistak. Miarritzen ere, miarristarrak badirela. Eta miarristarrak borrokatu dira, beraz, duela berrogei urte, miarritzen ikastola bat izateko eta miarritzen Euskararen prezentzia einkipian baldin bada ere segurtatzeko. Eta duela behuko juurte, gara iaktan ikastolak nola ikusiak ziren, baziran jadanik beste batzu? Ipekaldean? Be, beste ikastola bat bai, bai, bai. Bai, baziren lembiziko arrango itzen, bai, baziren ere bai, doni banelo itzunen, Endaian eta barne kaldean, ez dakit pentsatzen du doni bane garazin. Bai, bazen, eh? doni Ala. bane garazin, bai. Eta, eta maulen. Eta dona paleuna. Eta maulen. Nola ikusi zen ikastolan mugimendu hori garaian? Uh, Tzuen miarritzen behintzat, presentzia etzen bizik jauntia, eta bizkat uh, bastertua ginen. Ez da, ez zen ulertzen nola ez da, ez Baina, uh, errandu dan bezala, miarritzen beti miarritztarrak izan dira eta miarritztarretar bat Eta ikastola, bi, bizi iraundu, bizi du eta bizi da gaur egun ikastola eder bat dugu. Aztapen hortan, eleku ez berdinak ukanditu uh, ikastolak, lehenik uh, brauz sozial elkarptetxian? El Hori da. Ikastola beraz 1000 eta iruroketa malauan irikizen, Kristina Zabarotzekin. Erakaslea zen, beraz, bi, bi urte egin zituen ondotik lilian irigoienek beste bi, eta iruro gehiago eta emeritzean, maialena endak, eta biak hartu genuen ikastula, ogeita mar bat aur ziren, eta braun egon be urte bat, gero bohez zineskoa zen, alkarte alka, horretan baziren beste jarduera batzuk, Eta gure hogeita mar aurrak tarte horretan biziki zailaz. Beste aktivitateak, <laughs> e beste elkarteak baziren, egan ari duzu? Ba, no, be, ki, bazen kirula, zoinketa, bazeren kartetan ari ziren, adineko jendeaz, beraz, zailazen. Eta hortan gura zoek atxeman zuten, beraz, bila mugizkon zen e, udaleku bat. Eta hortan, bi gela alokatu zituzten. Privatu bat ior. Privatu bat, bai. Mm. Uh, Egia da ametsu bat zela, ez dakit, bilamurizko ezagutzen duzuen, maini zau garriko kampoa du, bo, zen biziki egokia eskola batentzat entzat, baina uh, tokiz horagarriaz zen aurrentzat. Ogoita amari kaselerikin asiziz duzu, edo zuz hartu zinelarik, ogoita amari kaseler Eta um, ikastola, aixeen posatu da biharitzen, biharitzenak eh, lotu dira, haize? Bai, gaur egun egun ta berrogei bata hor daude, ikastolan. Iakin e, ah, behar da, emeki-emeki ibili girela, hemen denetan bezala, nor pentsatuko zuen orain dela gehi eta e, iparraldean daudon ikastolako purua izan zela, gaur egun. Eta beraz miarritzen berdin, pixkanaka ibili gira, gurasoak atxiki dute, zinez gurasoena atxiki <coughs> Berka, aspi marratu nahi nuke, Eta gehien bat hor, bi urtez egoitzarik gabe egon ginen, gure aurrekin alde batetik bestera, eta, eta, eta, eta la. Etxeetan, jarri zinezten, etxasetxe edo? Begongira elkarte bat zuetan, batzen zarretxe bat Notre Dame prestatu zizkigun bi lokal lokaltipi denpora batez, gero uh, arroka elkarteak familia batek bi labetes berazpois familia bere garajean egon ginen e, garajaundi bat baitzuen e, gero non egon ginen ere bai momentu batez miarritzen ez, zen, ez genuen aurkitzen tokirik eta samischel parroquia monbreko paisak prestatu zigun ere e, lokal bat eta azkenean ba orduan jakin berda magia una zela miharritzeko ausapeza eta beraz herriko harremanak gogorrak zirela hiru <risa> egunez okupatu genuen herriko etxea ta polizia igorri zuen aurgusia kanporatzeko aurguraso eta laguntzaile guztiak herriko etxiko sarreratik kanporatzeko ere beraz bo toki guztietan bezala, gure borroka txikia eramangi nuen ta azkenean lortu genuen herriko etxeak uh, lur eremu lur zail bat ematea Bernard Magui zelarik edo... Bernard Magui zelarik, bai. Eta hor, gurasoek erosi zituzten uh, pauen, prefabrikatu bat, uh, uh, beste prefabrikatu txipi batemen eta beste batek, ez eh, baina iztron bat zen, holako, mara, konponketa baten bidez, senpereko, erriko etxeak ere, uste, dute dolako gauza bat izan zen, eta erosi, erosi genuen ere. Eta azkenean, ana. Uh, edut, laro gehi eta nahiz lauan edo la izan ziren errikoetxiko, um, e, no, ez hor trompatzen nahiz datetan. No, didi borotrarekin hobitu ziren? hori da hori erran nahi nuen, baina beran da, berantuago da, beraz hor autoeskundeak izan ziren laro gehi uste maik ganuzte dut. Ola. Eta hor eh, koalizio bat egin zen didi borotrarekin eta hor lortu zen beraz udar herrikoetsiak eraikitzea ikastola gaur duk gaur egun dugun ikastola ederra ese <laughs> du ikastola horrek beste egoitzak egoitza horretan sartu ginen laro geita mailu, 93 94ean Miagitziko ikastorak berrogoi urte aurten, gurekin gomita alazne petuia erakaslea, goita ama bost urte erakasle zirela alazne, haipatzen ginoen, historikoa, aipatu dugu sortziak haintzin eta latronita amairu amalauetik, ala, miagritzeko ikastolak atseman zuela, behmatu zuela, hala ere, egoitza miagritzen, uh, bereski diri borotra pasatu zenean ondotik, berna, mariren ondotik, erganen dugu, eta, ba, ala, egoitzan txiste bada, badu, ogoi urte, ogoi bat urte, guti gora behera, bai. ala, ala ere, kamehamen jaundia senitu zinuten hor, hor duan, hor batera. Bai, bada lokalarena eta gero bada ezagutzarena memento horretatik ikastola, ezagutua izan zen eskola einean, eta ala izan gira, gerostik beti miarritzen. E, Ordur arte ikastola zerbait zen, elkarte bat, eskola bat, neorketzekien zer zen. Hortik landa e, eskola bezala ezagutua izan da, eta miarritzen beste eskolek izan duten trataera izan du, izan du ikastolak. Izkuntza politika hortan sartu dela miarritzeko errikoetxearen ganik? Bai. Ikastola zinez abak bat izan dela errikoetxean? Bai, bai, bai, ikastolan zinez gerostik beste eskolek duten, trataera eta era berbera izan dugu eta, eta bola, beti izan dugu. Beti ezagutuak izan gira miarritzen. Kostaldeko hiri ahondi horien ahatean, eh, ah, ikusten da viajitzea, ala ere kultura mailan adibidez aski haitzindari izan dela, besten beste arabera. Eh, Euskara mailan viajitzen eh, badea posibilitaterik Euskaraz bizitzeko, edo pekuntzak badire alde aldeoktara bederen. Euskaraz bizitzeko ez zaila baita beti badelako egia da olako guholde kamp, ukuko jendearen ualde bat estaltzen gaituena eta eta, eta eta egia da bainan bai miarritzen badira elkarteak eta, eta badira txoko batzuk nun elkartu gaitezken eta euskaraz hitz egin daiteke gure artean bainan egia da gero miharritzetik ikusten duguna da ka un egina den egitura guzti hauek edo izate handi hori Eta indahoriak gehiago eldu dira jendean ganik euskal komunitatearen ganik edo e, pode publikoetatik ere senditzen da? E, eldu, eldu jendean gandik eldu da. O, uste dut ikasi duguna gure bizionetan da beitik, gure gandik ez bada ezkaera bat botere publikoek gutxi egiten dutela gure tzat, euskararen zat eta beste gauza askoren tzatel. Beraz, eh, poder publikoak eh, erantzun dute eh, bala, galdera bati. Gaur egungo egoera, be, viajitzeko ikastolan, zon bat eh, ikasletxu dira eta nola ibiltzen da ikastola? Euntabero eta amak egin duzu, bez? Euntabero, behar. Zematera kasle? E, zematera kasle, bagira saspiera kasle, eta gero bat ditugu lagontzaileak, beraz ez dira antzi behar, Eta, balai, kastola ibiltzen da beste eskolak bezala, badugu lokaleder bat, badugu uzinez behar den guzia. eta... aur degia? Aurzain degia, noski. Luma, hori da? Bala, eh, gero miarritzeko ba, mia beste egituretan, badira ere, berazte egitura batzuk euskarrazaren denan, badala luma aur degia, bada aeka, badira beste euskarazko kurtsu batzuk ere, baina dut herrian, badugu euskararen alde egiparraldean egiten diren, gauza guztiak miarritzen badira. Mm -hmm. Bez, ibilbide luze, kakotxan ehtian, oktan zuretako, ez duzu ala ere, alimaleko sufrikari horik senditu, ikusten duzulei behar bada egoera beste hiri edo erri batzutan, beriziki ziburun, adibidez orain? Bai, no. E edo behilari e, makilartu behar izan duzu, memento batez zuk eta zure laguneket. Be, uste dut, e, ez dugula sekulan amorerik eman behar, eta ez dugula sekulan pentsatku behar, irabazia dugula. Beti badago bidea egiteko eta hortan argi atxiki behar dugu gure helburua zein den. Eta biagitzeko ikastolaren e, geroa, nola ikusten duzu, e, geroa, edo zer nahi zinuke? E, zer nahi nuken, bo, ikusi behar da, gaur egun e, e, euskarazko irakaskuntza edatua dela, memento e, batez ikastolak. Ginen bakarrik Euskarazari ginenak, edo Euskarazko irakaskuntza bat eskaintzen genuenak, gaur egun badira eskola publikoak, badira eskola pribatuak katolikoak, denetan Euskarazko irakaskuntza bat dela, beraz uste dut horrek indarra ematen digula, eh, badugu hor eta bai gaztoletan nire ustez gure, helburua argi adugula eta helburu horri eutsie behar diogula Lehenbiziko eki taldia, berrogoi garen urtebet petuia hor dugu emanen dute, miarritziko ikastolak konzertu bat antolatzen du Atabalen, Atabal genan larun batian, Baldovio, Añedualde, Braz, Taldekin, Aintzisalmentak baiitu zueekin miarritziko ikastolan, Elkaren eta Atabalen, eta sortziontaik goiti maiten duzula itzordua larun batuntan Atabalen, eta eskertuko zaitugu alazne petuia historikoaren berri emanik. Milezke gainitz. Zer bat urte hori, no? Zuretako? Oh, netako gutxi, baina gasteakor zaudete, eta hitzina segitu behar da.